Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdu lillahi, rabbi lalemin, wa salatu wa salamu, wa ala khayri, khayrqillahi, ajma'in, nabiyyina Muhammedin, wa ala alihi wa ashabih, as wa men tabi ahum bi ihsan ila yomiddin. Të gjitha falendrimet, lafdrimet, adhurimet, i takunë Allahot të madnuar, ndër sapaqa, bekimet, lafdhata Allahot qofrimi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, bi familjen, shokët, dhe të gjitha ata që jenë dhjegin këtë rukë diri në ditë në fundë të kësaj Shikohet në ruar me lejani që në filim të këti takimi sonte në këtë transmitim të drejtë për dhejtë, që përshëndes me përshëndetin e ngratë islame, es-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi sonte në takimi në radhës, në jemi sone tonë që ka thot feja. Dhe kemi filuar që të flasim dhe të trajtojmë një tem e cila ka të bëjmë një bot që është efshet dhe pa dukshme për neve. Dhe kemi filuar që të flasim dhe të trajtojmë një tem e në botë që është për te kësaj bote që ne jemi duke jetuar e ç që për të gjitha ato që do të ndodhin në botën e ardhshme na ka lëmëruar Allahu i mënuar dhe Muhamedi sallallahu aleihi dhe sellem në takimin e fundit kemi folur për sprovën në varr dhe kemi përmendur se çdo i vdekur kur të varroset në varr i vin dy melek dhe e pyesin tri pyetje të rëndësishme atë vendimtare për vazhdimin e ullëthimit të ti të më të tjeshëm në botën e përtejme. Pytja par, kush është zote ytë, cila ka qenë feja jote, dhe kush është kënë njëri që e kemi dërguar të kjo. Dhe kemi përmendur se në varë ndodhin zhvillime, ndodhin gjarje të rëndësishme. Disa janë të mira, por disa janë të hidhura. Dhe gatia në varë është hak, është e vërtetë të vdekurit jetoj një bot tjetër, bot të shpirtrave, që ne nuk e njohim, por e besojmë. Dhe ata në këtë bot kanë mundësi të prijetojnë knasi dhe begati për aqë që u lejën dhe i furnizën me të zotë i gjithësis. Për krasës kësaj, e mundëshme është dhe besojmë në këtë, dhe imi të bindur, se ka edhe denim në varë. Dhe që ofë se njëriju nuk mund të i përgjigjet pyjtjeve si duhet, dhe nuk mund uh, ta kalon provimin që i prezentohet në natën e varrit, atë përdyshom se kjo mund të sjell pasojë të rënda dhe të hidhura këtij të vdekurit, Allah na ruajt. Ande përderisa bëhet fjalë për një dënim në varr, dhe bëhet fjalë për një me të vërtet uh, një dënim që janë zin edhe më tepër, vështirsit në atzvetminë në varrin e tij. Djetarët islamë kam përmendur dhe kam përmbledhur shkace të cilat me lejnë Allah të manuar në qofë se i marim parasysh njetë në kësa i bota dhe kujdesimi për to mund të në nëndihmojnë që të shpëtojmë dhe të evitojmë nga vetja jonë dënimin në vartë. Daj, sonë të shikonë në ruar, kam vendonë që e të flasë për disën nga këto shkace të cilat me lejnë në madhruar në qofë se kujdesimi për to dhe kemi parasurë si kur që përmenda, do të në bëhen me dëvërtet një mbrojtës me lene Allah o të manuar nga dënimi i varrit, kur të biemi në var. Këto shkace i ka nëmruar edhe djetari njër, i mënkaj me ljozirë, dhe disa nga djetarët të tjerë, dhe i ka ndarë në dy grupe këto shkace. Grupe i parë janë shkacet e përgjithshme, dhe do tëtë nuk janë të detajzuara, dhe grupi i dytë i shkaceve, do të, të prezanton dhe paraqet shkaqet në mënyrë detajzuar, vepër për vepër, që me lejen e Allahut të manuhur na ndihmojnë që të kemi një jetë të këndshme, të mirë, të rehatshme në varr, duke duke u larguar, duke i shpëtuar dënimet në varr. Kur bije fjala për shkaqjet e përgjithshme, atëh po dyshom se besimtarët dhe besimtarja duhet që gjithmonë të jenë të gatshëm për vdekje. Gjithë mund duhet të kemë parasur se mundësia egzistan që ata nështëta në gjdo moment të përfundon jetën në këtë botë. Veçanër eshtë, kur njerëzit bjen të flajnë, në atën gjumë i është vdekje. Gjumë i është vdekje. Dhe Allah u Gjellewala u amërë shpirtrat njerëzve kur ata e në gjumë. Dhe Allah u Gjellewala pasaj vendosë kujt i akëthen shpirtin e kujt nuk i akëthen. Prandaj njeriu kur bën të flan sikurse edhe tekni thuat gjumi është gjysma e vdekjes. Qas njeriu është larg vetijes, larg aktiviteteve, larg punëve, nuk dëgjon nuk sheh kështëm radh. Prandaj beu Kaj Ibrahimulla ka, ka përmend se njeriu është mirë. Kjo është një pishkaçe të përgjithshme. Q para se të bie të flan të llogarit vetën e tij për ditën që ka kaluar. Çfarë ka folur gjatë së ditës? Çfarë ka vepruar gjatë së ditës? Si është sjellur me të tjerët gjatë së ditës? A ka qenë i mirë? A ka qenë i dobëshëm? A ka qenë i sjellshëm? A ka qenë moralshëm? A ka qenë kujdesshëm? Ai ka kryer obligimat që i kanë dhënë Allahut, dhe ai ka kryer obligimet që i kanë dhënë njerëzve, prindërve, familjes së tij e gjithë më radh. Dhe nëse gjënë së gjatitës ka bën ndonë vepër ju të hijshme, ju të mirë Ka fjalën në fjalë, çdo shtatë nuk ka fiale pëlqyre kështu me radh. Dhe që nuk do të kishte dashjë atë fiale, po të vë për ta mirë të me vete në botën tjetër. Let pendohet o timon Kaimi rahimullahu. Let pendohet një pendim i cilit më të vërtet, i ashlyen mëkatet e ditës. Andaj, nëse vdes në xhum, vdes i pasur nga mëkat, nga është se është penduar. Nëse ngrihet me ngritet më ngjas, ngritet me një vullnat dhe motiv të madh për të vazhduar Rrugën e Zotit Allahu Teajel por kësaj rrade i pastot, por s'rrave që të jetë më i miri, më i kujdesshëm, gaseden se mbremësh të penduar nga veprat e këqija. Nëse prap ndodh, xahidës që të bëndëç, ngazhim i njerëz mund gabojm, le ta përsit këtë çdo nat. Para sa të biet të flan të ulet, përzo çastet mendon, çfarë nëse sonte është nata e fundit. Çfarë nëse sonte unë largohem nga kjo botë. Dhe nuk më i pën mundësia më ta falë sabahun, nuk më i pën mundësia më çka ta falë drekën i kundin, nuk më mundësia të bëj mirë Allahun afalt. Prandaj kërkon falet tek Allahu xhallahu ala. Dhe kjo është një shkak i rëndësishëm. Kush kujdes për këtë shkak, me lenë Allah të mbanuar, nuk e befason vdekja. Nuk e befason ndarja nga kjo botë, por ai me lenë Allah të mbanuar, do të jetë i gatshëm vazhdimisht për të ballafaquar dhe për të atakuar këtë musafir që troket në dyertë të gjithë neve. Kjo është një shkak i përgjithshëm, jashtë nuk thotë tendo nga kjo bërë kët. Ulu për çaste, medito, tendo tek Allahu zot xhel. Tendohu jo vetëm për mëkatët, por tendohu edhe për cilëtinë e veprave. Nëse ta vëre për në të mirë ai që bërë gjëditës, pos kan cin cilëtitë që duhet. Te kevon namazin, por a ka cin cilëtitë që duhet ku namaz? Nuk ka cin doshta. Te i përmend Allahu na zot xhel Përna përmandati nuk ka cin koalëndime sa duot, andaj pendohu te Allahu xhallahu ala për namazin. Pendohu te Allahu te bareku o tani për çdo vepër të mirë që e ke bër, e që e din ti shumë mirë se ka pas mundsi të bëhet edhe më mirë. Pendohu te Allahu xhallahu ala duke uzotuar se enta ardman, ne çoj se Allahu te ja piet te të, të, të zgjuash në mëngjesin e ditës së ardhshme, do të jesh më i kujdesshëm për namazin. Do të jesh më i kujdesshëm për veprat e saktaura të mira kështu më radh. Andaj pendimi shkuhues ndruar në nuk nën kupton. Vetëm pendouarit nga vëpra të këqija nuk nënkupton qëriu të pendohet vetëm nga shikimi në të ndaluarën, të pendohet nga dëgjimi e asaj që është ndaluar, ka ndjuar ndoshta për gojem, ka ndjuar bardhë fjalësh, ka ndjuar fjalë të pahijshme, pendohet, pendohet për mëkatet që ka kryer me vesh, pendohet për gjuhën që nuk e ka përdorur si duhet, ndoshta ka fol fjalë pahijshme, ka përgojuar, ka bardhë fjalë, ku e din? Pendohet për gjithë këto. Por edhe pendohet edhe për punët e mira. Jo pendim që nuk kupton të ndaluarit dhe të larguar nga punët e mira, largajoj. Jo të pendohet nga punët e mira se ndihet keq pse është fal, largajoj. Kjo s'bën tendot asnjëherë, por penduohet për shkak se ka pas mundësi ta bën më mirë, ka pas mundësi ta kryejë ndëyrën edhe më bukur dhe më drejt. Prandaj edhe për këtë penduohet. Dhe çdo natë këtë e bën para sa të biet të flan, ndalet dhe mendon, ndalet dhe mediton, disa çastë të vetëmimit me Zotin tënd për sikur se ku je nisur. Çfarë përfundimi prart për, për veten tënde? Ti kemi nevojë. Wallahi kemi nevojë shumë për këtë vetë llogaritje, për këtë ndalje që sikurim se ka imi shkuar. Si mendon të dalësh nga kjo buqë të gjendje? A je i knajshëm me këtë gjendje? Si pritet me e takua e levale, të aku Allahu xhallahu ala? Do të thotë ky takim mund të bëhet nesër në mëngjes, mund të bëhet në gjysmën e natës. Ku e din kur do të, të bëhet? Prandaj besimtoria besimtaria e llogaritimet e natyrës e kundëruar. Vazhdimisht janë të gatshëm, vazhdimisht janë të gatshëm çë të dalin sa si më teper, si të pastër, sa më të përgatitur nga hita e këty i botë. Do të ndihmuar sot nitë varfër. Do të këmë sadaka. Por ka pas mundi ta bën më tepër. Ka pas mundsi. Andaj zotuohet tek Allahu xhallahu ala se nesër do të ndihmon më tepër. Do të përgdhel kokën e i hetimit. Do të ndihmojnë të vobëktit. Grave të veja, një do të më shuar, gjdo ku që ka nevoj për ndihmën e ti, dhe kjo ka mundësit të, të ndihman, zëtojt për Allah Gjallorë Natën se do të ndihman. Nuk do tjetë më i pakujdesum, nda i këtyre kategorive të shëqërisë, mundu e gjithë mund që t'i ketë në vëmendje, do shta kemi gabuar, nuk ua kemi kushtua rëndësin e dur këtyre kategorive, i kemi pasur në do shta në fëqinsi, i kemi pandës në rrugë, por nuk ku a kemi shtuar rrëmanit. Kemi kaluar dhe si te ka shtu. Dhe tash është mundësia që të pëndohemi të kallaut e bale këtala. Të zotohemi se do të jemi më të mirë, më të kujdeshëm. Ndaj familjeve tonë a gjithashtu. Grujan dhe i burit, në alë dhe më ndanë. A kam qenë unë sët gjatë ditës. A kam qenë unë sët ndaj burit të me kujdeshme, e sjelshme. Ashtu si kur e kërkën Allah për i meje A kam fituar sot, unë shpërblem me te, prapo, Allah unë arruaj, ndoshtë edhe kam merituar dënimin për në një fjal të hidhur, për një silet pa ishme që e kam bërë në dretim të burit tim. Apo adhe burit që të ashtot, të ndalë dhe të meditan. A thua volt, kam qenë korekt në e gruasime sot, a jam sild mirë me te, a e kam dhën fjal të mira, a e kam levdruar, a kam qenë një burë me të vëtë që ja jep hakun familit të ti, a po kam q Si kam qenën sëtë? Sjële ime në familje sëtë? A ka qenë sjële që e knaqë Allah në gja lewala apo jo? Shëtë kanë me print e ti pas taj? Shëtë kanë me, me rethin, me vlan, me motër, me të gjithë? Kështu besimtari e logaritë vetën e ti. Natën, para se diri e të fletë, me ditë tënë, si është e dita sëtë? Allah i kështu kujdeset me lene dhe dhe dëtë manuar, kur do që i vijë e vdekja, apo pa tjetër se do Ose vjen ditën. Nëse vjen natën e gjin të menduar. Nëse vjen në ditën e gjin të ripërtrirur. Nga tash fillon një tjerë nga mëngjesit, nga se, të re, nga mëngjesi. nga se i kujtohet të u bojë ambrymshva. I kujtohet logaria që ka bërë mbrëm natën. Dhe nuk mund të jetë indiferent ndaj atyre fialve për hetimeve që kishte kaluar për to natën para se të bien të flante. A dhe këto besimtari ruan gatuar i gjënimit, ruan gatimin në varr shikuar. Qsa është kujdallso? me këtë vetë logaritje. Kjo është shkaki përgjithë, përshin të shumë punë të mira, shumë punë të liga që duhet përduar nga të e kështë të mëral. Nërso kur bie fjalla për punët të ashtë dveçanta, ka se gjithë punë e mirë, pa tjetër, nëmbrunë nga zjarë i varët, dhe gjithë dhe vepre ligë dhe keqë, pa tjetër, ndikon që, ndikon që të prej kemi nga denimin e varë, Allah në rojtë. Mirë po, poveqëm në sopë i ty në. Filim ishtë, ahe që kemë përmenë, mahirë dhe që e thashë, gjitho vej për e mirë. Gjitho vej për e mirë. Nga se kemë përmenë, si ku nëruar, se njëriut në varë, në qovës është nga të begatuarit, dhe nga ata që Allah o gjallewa ala, e ka falur, dhe Allah o gjallewa ala, ka gjukuar që mos të nërët në varë. Që fa ndod? I hapet varëri, i i dhije një njëri në pami të bukur, të hishme, një shok i afor dhe mik i mirë, dhe kur të pjetë besimtar se kush jeti që po më alargën vëtmin këtë venë, po më knaqë shpirënë me këtë prezencë të ndë, po më shoqëran kush jeti, thëtë, e në amë nukës salih, unë njëm vej pra jote e mirë. Dhe gjdo vej pra mirë, mundohë të bëshë gjdo vej për të mirë të mundshme që të vje përdore. Besimt kur kufizohen në vepra të caktuara të mira. Ata munduhen që të bëjnë tregtimi me Allahu Alejhe Leslem me çdo vepër të mirë. Çka do të qoftë ajo? Ja. Edhe nëse nuk mund të jenë pjesëmarrës, për shembull të madh në punë të të mbydhën, pjesëmarrës të mbydhën në një punë caktuar, nuk kanë mundësi të jenë pjesëmarrës. Në në në projekte të caktuara të harrit të dobishme, nuk mund të kenë akcione të shumta, ngjëse nuk mund të marrin pjesë me akcione shumë s'paku një aksion, një aksion, më nxesë kërë gjohësh, më ndohë që, edhe të të ndihma është dikujme se të ka, një euro, një euro e gjysë, 2 euro, 50 cent, ndihma, registrojnë në listë në bëmirëzve për atë ditë, dikur të jathua një, ja një fjallë të mirë, të pajtojsh me së dhe vejtëve, të vizitash diken, të smurin, e kështë të më rallëve, shumë punë mira, jo vetëm tjet kërë dësa obligimeve e kështu më rrët. Por mundohë që sa më e lërmishme të jetë, a gjenda jo të punët mira, ditore, ditore, që me lene e latëmanuar, sa më i bukur dhe më i mirë të jetë, personi që është vepra mirë, kërë të na vje në varë nesër. E dyta që mund të përmenim nga detalet është gjithashtutë, është thurman në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ë uh, njeriu i çvritet në luftë në rrugt të Allahut azza xal është i mbrojtur nga dënimi i varr. Me dhe është i mbrojtur nga pyqjet e varr. Njeri që është vrar për ta mbrojtë, për ta mbrojtë fenë e tij, për ta mbrojtë vendin e tij, për ta mbrojtë pragun e shtëpisë së tij, për ta mbrojtë nderin e familjes së tij, për ta mbrojtë popullin e tij, ai që është vran këtu rrugë Açi është vra në emër të Zotit. Qase Zoti e ka obliguar. Pse ka dhënë luftë? Jo për famë, jo për autoritet. Po ka dhënë luftë për hir të Zotit, se Zoti e ka obliguar ta mbron vendin. Zoti e ka obliguar ta mbron familen. Zoti e ka obliguar ta ruan, ta ruan tokën e tij, ta ruan popullin e tij. Allah më ka obliguar. Dhe ai përgjigjet kësaj thirrje të Zotit që ta mbron këtë, tokë, këtë vend, këtë popull. Dhe vritet në rrugun e Allahut azhjal. Vritet duke mbrojtur vendin e tij dhe shtëpinë e tij dhe familjen e tij dhe popullin e tij dhe nderin e tyre vriçet. Ky është shikuar ndruar, ky është i kursyer edhe nga pyjçet në varr, edhe nga sprova në varr, edhe nga dënimet në varr. Ka së ka thënë pejgamberi sa solim se dëshmorët nuk pyeten në varr. Nuk i pyet Allah kush është zoti i tij, nga sa e ka dëshmuar me gjak kush është zoti i tij. Nuk pyetët çfarë shfëjote? Nga sa e ka dëshmuar me gjak kush është shfëja e tij? Kushe e kanë zinë në luft, pas mësimeve të thesër i që është edukuar në njënë t'yre. Andaj të të të pegambele, s'o sërëm, kefa, biberi, ka t'i sujufi, fitne, mi aftën sëprovë për te, apo kërësima e shpatave mbi kokën e ti. Në të ku ka që e shpata, ka të ku plumbat, që ka të qofë që është? Nga, nga arma dhe municionë që i përdojnë në luftë. Dhe e që është vranë në rukë të lata, so seka, të dhe e që ë po të larguar dhe të buar armikun nga shtëpia e tij dhe drizhet në kët rast ai është padjetër i mbrojtur dhe është i ruajtur nga dënimi i varr. Çeto është ai që ruan në rrugt e Allahut azhajan. Ruan vendin e tij, ai që ruan, e ruan, do të thotë, pasurinë e e e e e muslimanëve. Ai që ruan nderin e muslimanëve, ai që ruan, ai që ruan vendin e tij ruan natën, ruaje ditën, ruan. Qse tjetër të angazhuara në punë tëra, haj ruan. Patjetër se kthi shkuin se vabe shumë vallah. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çdo kujt i ndërpriten punte mira kur të vdes për veç al murabit fi sabilillah. Por ai çruan në rrugt të Allahut atëherë. E ruajtësit janë dy lloje, ruajt e kufive territoriale, ruan kufin, apo që mund të shoqëririt kufin i shtetit. Mosë shkelet kufir i vendet, mosë cenohet as një plëmb e këti vendin nga armiku që të nëtonë ta, ta cenon integritet në vendit tonë. E ruan, ne e mërë të zotit e ruan, nuk len. Kë, Allah i kasalot, nate, ka së vëtnatë e ka la gja levala. Edhe ata që e ruajnë, por jo kufir në vendet, por e ruajnë poplin, e ruajnë kufirin e nderit, e ruajnë kufirin e moralit, e ruajnë kufirin e sëjles, e ruajnë kufirin e vlerave, janë, janë kufi, nga se për mes këtyre kufive tentohet të dëpërtohet për të shkatruar vlerat e këti popli, moralin e këti popli, anë rëj, i ka rëjtar, ka rëjtar që rrinë nat e dit, të kujdeshëm, me sy të hapër, dvëmenshëm, që ruajnë që mës të prishit kë poplë. Për Allah sa ka shikuj në ruajnë, sako njerëz, olai natën nuk flajnë, gjumi nuk i merr. Duke lutur Allah xhella walaçi Allahu kët popull më ruti nga çdo shkatrim dhe, dhe vjem. Munduhen që të leqsojn, të msojn, të angazhohen që nesër, nesër të luftojnë me çdo dukuri negative, të luftojnë me çdo vezë të kët që po e shkatrën dhe po e rrezikojnë kët popull, rinin, vajzat, djemt, teritri, të rriturit, të vegjël, të mshuarit, të gjithë rrezikuan dikush po i ruan, dikush po mbron, dikush po qendron si si si si pend si badam i pathyeshëm. Po qendron në kufirin e vlerave, në kufirin e moralit, në kufirin e sirtit nuk po lejon. Ju më ju më dhun ky, ju më arm ky nuk e bën kët ky në më këtë mënyrë, por me armën e gjuhës së pendës, me armën e gjuhës së pendës ruajn vendin, ruajn popullin, ruajn familjen, ruajn nderin. Kta janë rrugt e Allahut atë al gjë. Vallahi kush bëhet pjesëmarrës në kët karavan, në kët grup ruajtësish, kufitarësh, që ruajn kufit e Allahut mos e shkelen, kufit e mirësisë dhe begatisë dhe vlera mos e shkelen, kta ruan nga dënimi i varr. Allahun i nis ta më ngata. Ata që kontribuojnë çfarë do të mënyra, çë ta ruat, ngase edhe në luftë. Nuk ka mësh të ata që apo nuk kanë mësh në kategori që luftojnë Por daj qua marrën ushqimin. Ai qua marrën ushqimin luftëtarve dhe vdes duke marrë ushqimin, duke pregatitur ushqim, vdes. Edhe ai është pjesëmas në luftë. E pse nuk e ka shkrep as ti plumb? Po për shkak se ai ka ndihmuar luftëtarve dhe ka qenë zbashku me ta në vijën e frontit. Ka qenë zbashku me ta. Por edhe këtë allë konfron dhe e trajton si luftëtar ndonjë të allëjve. Veçdo kush i cili merr pjesë në projekte të huajë, në projekte të mira që përmes tyre Mëbrohet feja, mëbrohet vendi, mëbrohet populli, mëbrohet vlerat, mëbrohet morali, mëbrohet nderi. Me lehenë Allah të manuar, logaritet kufitarë që Allah u Gjellë e Uala nuk janë dalë sevapin deri kër të kohet malona, zë gjelë. Subhan Allah. Kështu ka në hadith pegamerit sallallahu alai sallam që e të tërsmeton uh, të në midhiju, dhe është hadith i vërtet, dhe ka hadith që gjitha që e tërsmeton muslimin e sahijun e ti, Ka thonë për përgëmberi sallallahu a të sallem, kullu me jitin ju khtemu ala amelihi illa ledhimate murabitan fise bilillah. Gjdo kujt, kur të vdes, përfondon vej për ati. Njëre ka falë drekën dhe ka vdekën. Të njësëm nuk një e falë drekën, nuk kamë oseho për vdekën e ashme. A i shpëllet për drekët e kaluara, për jo për drekët e ashme. Da si rëndërpër e mundësia e punës e mirë. Illa a xvdes do ka ruajtur në emën të Allahut do ka rtit kufit tan kon tan kon ka punuar për ta mbrojtur fen dhe popullin e vendit kam ka vdekur kështu gjithmonë ka qenë këtë detyr gjithmonë nëse vdes në fund ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vazdon Allahu jalla uala ti ashenon ja këtpunë të mirë edhe pse ka vdik të nesërmin a nuk është tyrë, ajë ka sh detyrë më a ka sku ka vdik Allahu Jan Janje pothuajse është prapë detyrë, e prapë detyrë denjë mulqti jam. Ishte konsevu për riedas, logaria riedas e qarkullon për të vazhduar më tej. Ase ky ka bën punë të madhe. Ka bën punë të madhe. Ne qofë sa fizikë në kështem, ai ka lënë pasojë të mësime, ai ka lënë pasojë të udhëzime, ai ka lënë pasvetë trimë dhe guxim dhe motiv për të tjerët për të vazhduar motutin në mbrojtjen e vendit dhe popullit. Gadjuda tentativ për ta destabilizuar këtë vend për ta rregulluar këtë vend, për ta prish këtë vend, për ta prish këtë rini, për ta prish këtë popull. Wallahi ata që mirën me luftimin e dukurive negative, e drogës, alkoolit, amoralitetit, prostitucionit, çdo veprë të keqe mirën me to. Dhe këtë bën në emër të Zotit, jo për famë, jo për ngritje qrodash, nuk duaj nga kjo botë tasgjë, por e bën nga se shpresojnë tek Allahu ush problem. Wallahi këta janë në një, një, një detyrë, në një, një mision të madh që Allahu gjellera këtë u abën sebeb të i ruan nga nga dënimi në varë. Gjithashtu të i të shikojnë në ruan nga ja që mund të veqojmë, se që, që fanë në ndihman që të ruemi nga dënimi në varë ashtë që të kërkojmë ndihmë dhe mbrojtë nga Allahu të në ruan, që të kërkojmë mbrojtë e prej Allahot, që të në ruan nga dënimi në varë. Pegambeli sallallahu sallam, shikoj ruan, gjithmon, gjithmon me shikojnë në ruarë, gjithmonë, gjithmonë, para pastaj ka përmendur selavatet do thot ë ka knur el tahiyatu lillahi was salawat tahiyatu ka knur allahumma salli ala muhammed wa ala ali muhammed pastaj ka thon allahumma inni a'udhu bika min adabil qabr wa min adabil nar ozat me ruaj me mbroj nga dënimi i varr te nga dënimi i zjarr te na ka prosojte gjithmon ta lutim allah gjallën me kët lutje janë katër gjëra të gjithmonë e kalutur i dërguari sallallahu alaihi wasallam Allahun që ta ruanët ta mbrojë nga këto katër gjëra nga ndënimi në varr nga ndënimi në zjarr nga sprova e ndryshme e jetës së vdekjes dhe nga sprova e të gjallit këto katër gjëra gjithmonë ne ka porosit që ta lutim Allahun xhelallahu ta na mbron na ruan nga këto sjella e pastaj ka thon fel yatahayyir min ad-du'a ima yasha pas sa le të gjithë ngalutin atë çfarë do por ju jo, Pakto lutja mos e përfundon namazin. Lutja Allahu Xhelalahu Taala, O Allah, më të rruaj dhe më të mbrojt nga dënimi në varr. Andaj duaja dhe lutja me lehen Allah Xhelalahu Taala bëjnë mbrojtjet si tonë që të na ruajnë me lehen Allah të ndihmuar nga dënimi i varrit. Gjësh një nga qartë transmetuar shikohet ndëruar se na mbron nga dënimi i varr është leximi i surës Mulk. Sura Mulk është një sure që është në gjuzin e 29. Madje gjuzi 29 fillon me katshura Tabarakal ladhi bi yedihi al-mulk I madnun varçoft Allahu që në dorën e tij është të përshtetë. Kjo sure që i ka dy faqe e gjysëm, më pak se gjysma, apo ka porositë pejgamberit sallallahu alajhi wa sallam që takëndojnë, andaj ka thonë Muhamedi sallallahu alajhi wa sallam, hi el mani'a, hi el mundjia, tunjih min adhabil qabr. Ajo është, ajo është një pend, ajo është një shpëtimtare, e mbron dhe shpëton besimtarin nga dënimi në varr, sikurse e ka transmetuar Tirmidhiu në Sunenati dhe djetari një ureja ditit, albani thëtë sa ditit është i vërtet. Gjesu ka thonë pekamberi sallallahu sallam, inë surëten minë il-Kurani, thalathune aje, ka një surën në Kuran që i ka tëritet ajete, shëfeat li regjulin ka ndrimesu të ka Allahu për njëri, hatta gufira lehë, dhe se Allah e ka falë gjunaat, hje surëtu të baraka ledhi bjedi il-mëlkë, aje surja të baraka ledhi bjedi il-mëlkë, sikur që jetë se i ka edhe kët tas mund të më diu edhe albani thot sa ditë është i vërtet. Andaj shikojëruar edhe kjo, leximi i sures Mulk me lenin Allah më thonë, çka na kushton gjithat me lezsurën e Mulk, Allahu xhallahu ala e bën mbrojtje nga zjarri i i xehnimet. Dhe të tjera që i kam përmend dietarët, por unë më kaq dua të mjaftuam për sonte, duke lut Allahun e manduar që Zoti na ruaj nga dënimi në varr. Që të kujdesim edhe për shkasti përgjysmë ta bëjm praktikë ta ulëgaritim vetën ton. Të mendojmë për ditën e sotme, çfarë kemi bërë? Si mi sillot? A mos vall kemi gabuar dikun? A mos vall si dëgjojmë në mëngjes, duhet dikujt t'i kërkojmë hallallin, fal se gabova. Nuk është dart të sillem kështu. E kështim radh, mos vall, ndoshta e kemi shkëlur ose nuar hakun dikujt. Kemi ful për di ka kaç apo ndoshta nuk a duhem se ke kriju ç'është duhet. Në mënyrë kualitative e kështim radh, të gjitha këtu dhe shumë të tjera që përmenda, le të na bëjnë një dhe në bëjnë më dërrejt një, një një preukupim ditor i vazhduqshmë që mundohemi, që mundohemi të pasrujmë jetën me këto sebepe që në mbrojnë dhe në ruen nga dënimi në varë. Allah në leo që të në ruen nga dënimi në varë, dhe Allah në leo që të në begatën këtë botë, të në begatën me të mira në jetën e varezëve, dhe të në begatën me të mira në botën e ajretit në gjendetin e ti që ku në ruar me kach po japë i fond kësoj pjesë, shkëputëm i përpak dhe rikëthejmë i pasaj përsri me pythet e juaj andaj, në ndeshtë një Zotë jush për bleft. Mësumële Rahman e Rahim, që ku në ruar u rikëthejmë përsri në pjesën e dy të këtje misioni, dhe tashma e këndë njërë se kjo është një pjesë që është rëzruar për juve. Andaj para se të fillojmë inkuadrimin e telefonatave, ne do të lexojmë disa nga SMS-et që na kanë arritur në lidhje me emisionin dhe pyetjet që ju brengosin juve si shikues. E lusim nga regjia që ta shfaqë numrin e telefonit në pjesën e poshtme të ekraneve, që të keni mundësi që të inkuadroni. Deri sa të bëhet të vërtetë parë, thotë pyetja A lejohet për famër 20 vjeçore që ajo t'ia ofrojë veten për martesë një mashkull i cili është i martuar me një grua. Ka një fëmijë. Po ashtu dua ta përmend se personi i fjalë është besimtar dhe hafiz i Kuranit. Ktu janë disa çështje që kanë nevojë të sqarohen. A lejohet lejohet, po çfarë mënyra? I çfarë mënyra? Më Do të thonë mëra rregull shkënatike, jo që për shembull të shkatron jetën e dikujt jo që të bëhet përmes rrugëve juaj jo legjitime, jo që të bëhet me provokime dhe me joshje. Po nëse është në mënyrë rregull legjitime, për disa fetarisht është lejuar që burri të ketë edhe një grua, atë lejohet që t'i ofrojë vetën e saj dikujt që mendon se është mirë ajo të të gruaja ti, për shkak shka si shka të detyrimit të tij, devocërisë të tij, për shkak të, sikurse a vëzi Kur'anit, s'ka diçka të keqe këtu. Mirëpotimi të kujdesshëm në mënyrësi po e bëjmë dhe qëllimi që kemi në qadratim. Qëllimi që kemi kët në qadratim. Nga disa nga njerë e bëjnë për shkak të pamjes ose mund të ketë për shkak të autoritetit, të famës e kujt di çfarë, e pastaj kët e mbështillin kënce s'është në emër të fesë, e kënce s'është në emër të dëshmërisë ekzistemorale. Për këto suaj po them të pastrojmë jetën dhe pastë këy njerë e di çfarë bën. Ky njeri që ju ofrohet dikush kështu, ai e din familjen e tij, ai e din rreth di çfarë bën ai, pastaj është ajo e tij, por a lejohet lejohet? Uh, që një vetë jam martu, kemi telefonat, uh, me inkadrojnë. Orna? Salam alaikum. Aleikum, aleikum salam, arturna. Ndesa me boni pyke. Porna. Por a kikën dhe qka? Por? Ndesa me dit. Por prejme në kurbara, por me shkuj. Por, por. Qka kën kërët për të interesan për kësaj? Por desa me dit çish kanë, çfarë është ato ato çish? Po, po u bon, rregull, rregull. Takuptoj me Inshallah. A kiki ka është një, domethën falendrim dhe, dhe mirnjohje ndaj Zotit për fëmijën që ai kanë dhënë. Andaj për mashkull prend dy qurbana për femër prehet një dhe brenda mundësive duhet një urtacer dhe pren dhe kryen këtë detyr fetare ditën e 7 nga lindja e fëmijës. Gjithë nuk ka mundsi ata rkudo që të bëjnë mundësit, nuk prishun. Kjo është e parë. E dyta, në së sërkat akikës, ajo duhet të jetë sigurisht qurbani. Atë ka rregulla, nuk mund të therrësh për shembull pul për akik. S'bën nga sa nuk bën as për qurban. Për rregullat që vlen për qurban, vlen edhe për akikën. Sepërkat shpërndarës edhe këtu është, do thotë, njëri i lirë ose e pregadit ushimin e kofrës së therrë. Dhe vërtet mishëti i shokut të tij dhe u ofron një darkë solemne apo modeste si i ka punë dhe e krym këtu obligimin që e ka. Apo ai shpërndan mishin e të tjerë, atë s'ka mundsië dorëta të mirë me përgatitje, ja, nuk den se ta përgatit, nuk ka parë me përgatit, e shqep të, të tërë mishin të apo do meloni pjesë për vetë dhe diçka të shpërndan nuk prish punë. Andaj këtu shpërndarja është e lirë, nuk ka ndonjë obligim caktuar në këtë në këtë drejtë. Po kemi të albanët të rrekuadrojmë. Orna... Salamu alai. Aleykum, salam, rtullah. Zdesh të me von institutje fa në mënë që që që që që... Orna, orna pa të ndëgjaj. Ja, fa problemin e mëzrë dvej, he? Po... Mëzrë në gëndë në më boletë, në t'jastë namaz dhivë, të të dajë bon 5 rohtë, në amaz. Po... E, këtë janë i shkonë rëgë u vëzë, pa e këmër e zlëmë me këtë vë, të të shkavëm u këtë vjenë, e shë atë pë A me najtë no, kja me vazhumen që uro gëllit. Po. Po. Problem e motërën. Kam cek edhe në takimin e kaluar, ka qenjë një pytje për uh, dy motërë që nuk klasin me zvetë. Dhe kam të të të të të të të përdu shemë, nuk mund të paramendohet nga ona besimtarë dhe besimtarës. Veçan e ish kur të të të të të falen, në të buluara, nuk e di vëllaj, a pëtë të si kanë mundësi të shkelin, të shkelin një regull të madh islam për raport e mira ndërfamiljare. Allahu Gjallahu Ala prishnë e raport e familjare e ka konsideruar si le shkaterimin në tokë, shkputja e zjareteve mes antarët familjënës, si kështë në këtë rasë, qëllimesht, i ka punt, po nuk shkanë. Kjo shumë e keqi, kjo nga mëka të mëdha. Nuk e di që farërshyë e ka motra e dy që nuk vjenë, nuk duat të futim këtë detalë, por përflasë përgjësishtë. Dhe onë besoj që grua e a jote, në këtë ras për të regot, për të regot, do të të të më mëzë e mërgjerë, më për dhe dhe më e mirë se motër të të të tërë, nga sa e po i shkon e kjo së për vjënë. Për këtë arsuje, me të dojnë se nuk duhet me ndonjë vizitat, me të në qofës a e nuk vjënë, po edhe ti nuk shkon, qëfar bëhët? Nëndonjë familjet, i shkupot një, edhe ato pak raporte që kanë betë me bet, shkuve dhe ato prishën Në që fësa e ka në një para gjukim të lërgash, ka në një shtjecim, së qeraja, ka në një keq kuptim, së pjegaja, fali. Në emër të laot, a të gjelë kështë i lajëse, ke nuk e regullë kështu, e kështë të marat. Që fësa e nuk dhe më ardhë, të i façdo, kur i kipund, s'pa ku thirën telefon, a je mirë, s'i kalove, gani vizitë aje, ti mos i shkëput raportet me te, edhe pësa e do me i shkëput dat pendohet tek Allahu për këtë veprim, do të vjen dëajte ti. Ne qofse thash nuk konë në kundër i pengesë fetareën katërtim që ajo pengon me art, nuk e di, çka ka mundësi me konta ajo. Ja. Por mirë se më e me vet në një huaj, sikurse ju po pyetni, ju shumë mirë keni bu. Allahu ju shpëlbiv. Ju po pyetni çka të bëjmë? Edhe ajo ja duhet me pyet dikën çfarë të bën. Nuk besoj në një huaj i sugjeron që ajo ja të shkput raportin me ata, nuk e di, nuk besoj. Falemire Muhammed. Nuk ka mirë që të marrim çdrimë vetanoke personale pa konsultime pa e pyet askën konsultant u pëtë dikat pëtë njëri madhishm pëtë hoxhë e kam një motor që shto i ka punë unë e kam vendosur më së shkujt ajo kur a bëj mirë apo bëj keq ta shpjegon hoxhë tregon dhe duhet të kemi frikë Allahu jallahu ala dhe të kujdesemi për veprat e tilla që munden të na sjellin vallahi pasojat më të këqë të Allahu të barekot ala e inkuadruem telefonatën tjetër të radhës – Mëllë, mëllëma. – Mëllëma? – Përshëm dhe ti dojnë në rojë, kishëm të këpër në përë në përënë përënë. – Porna? – Në kam një vlahë, ka një pashtrejë, si pak. Në shka përëtë, si o mirë, si o mirë. – Në shka ka? Qa përëtë si o mirë? – Shka ka? – Herë të kur dhe dhe të dhe të një vetën të këllë, të më mu kanë mërëzitë këjtë senë, – Pa? – Anë shkëtë jam i shku Ajo. Gjendje të tilla mund të mund të shkaktohen nga nga shumë shkaqe. Tash mund të jetë mund të jetë ndonjë mendoj problem që i ka ndodhur diku ndaj, ka ka shkaktuar taub vullnetin, mund të jetë ndonjë zgëniem përballë një pritje të caktuar, mund të jetë për shembull gjithashtu vet ashtu gjende njeriu nga njëktë një palë mund të ketë çrregullime hormonale mbërndyrë mund të ndikojnë në disponimin e vullnetit të tij, mund të jetë edhe kjo. Mund të jetë edhe kjo, mund shumë gjëra mund të tjetin. Mund të jetë edhe që është prek nga ndonjë shejtan, gjën, ko mundsi të këtë të jetë. Me i shkrua ju jo, ku kërkoj mëshkumishu, po mund të shkojnë te gojëllarët që punojnë Kur'an, fryjnë me Kur'an dhe t'i ndihmojnë të qeta. A thua se ka të bëjë me ndonjë prekje, me len Allah gjatëzimit të Kur'an dhe shfaqet? Hoje i tregonse, a je për të vazhduar më tutje me hoxhën apo duhesh të vazhdosh konsultimet me mjekët. Mendon që këtu hapa më ndijk me linë Allahu që lavara largohet, po allaj duhet më dhon zorr kapak. Mande një dorzon tërëseisht, komplet dorzot, nuk e lufton gjendën që ka kapluar. Dhe pred diku shpej jashtë me ardhmën diku tek aj. Është vërtet, kem një uj për ndim të jashtë me, kem një për mjekun, kem një për hoxhën, kem një për lezim të Kur'anit, kem një për Purdrimin e bardhëve dhe ilaçe kemi përgjeta këtu. Mi, po, këtu janë sebepe. Kjo është çka psikoshave. Vendimtarë me lenë Allahu është angazhimi dhe përpjekja jote. Jo më dorzuu komplet, s'po muj di çka, as ka vullnat, as ka fuqi. Tani çka më vjen pasaj? Më lejtë më flajnit, më dorzuu. Me shuvët që më me me, me rrshtiq drejt depresionit dhe stresit dhe mrzisë, a këtë e dashuron? Jo, lufto. Duat lufta jeta është luftë. Jeta është betej pas betaje, nuk ndërpejn kurrë. Ne bartemi nga betejën në betejë. Jeta është luftë, luftë. Luftë me me me të keqen, luftë me me me me smundjen, luftë me, me, me, me, luft me depresionin, luftë me mrzinë, luftë me dështimin, me gjithçka. Prandaj, edhe dështimi. Dështimi është pjesë e suksesit. Është një shkallë që çon te suksesi. E nuk duhet të jetë dështimi së mbrapse nga suksesi. A? duhet luftuar, duhet përpjekur, duhet angazhuar. Edhe, krasë kësaj, duhet kërkuar pasaj shkaqet që nëndihmoj në lërgimin në e këtyre probleme. Andaj, lufta, angazhau, përpjeku, për kunder që skivu nëtë, esë për para. Angazhau, dispënevejten, me zarë dispënevejten, po dispënevejten, po dispënevejten, mos e dërza. Edhe nërën në tjetër, kërka, kërka të kohgje me të kënu kuranë, Kërkot e këmiku me shëku të gjendje në që qëfale e ki, mos kanërën përlemë, shëndetësorë, e kështu mëratë, dhe gjitha këto nësë i ndërmerë, me lejnë e do të manuar përmërsohet gjendje e jote. E, telefon, e në kuadrujmë telefonë, po urna? Salam alikum, ojkë. Aleikumussalam, mërtullam. Kom vroënë të matuar me ku jemë jashtë, eva e jo e ka lagu për e ka të, të të të njëve. Edhe një vaj së ka të matuar me ishë e Gjërës e kjesë, ajo është tre më të gjëqëra, gjerës e kjesë, së tejë që ka shku në familje, po... Po provam në prisha familje. Hojë që ka me bo, na e kemi po punën e saj. Ajo është marë, të pojtë të pojtë në telefonu me gjonar që të lojdoj sirar që të përdojnë. Në po kërjan të vërtet, ajo dhe një, deni. Qështë me... që ka me vequn në përme me kështë lojnë, na s'kem mundësi ndryshe. Bëho, o fëtë si ju jo jeni extremista islami, ku një jam kryqe. E ka këtë vërën, jo që e ka pra mundë që e një të në të e të të betës se unë jam kryqe. Nga falim në amazë, në istihar jemi qysh në amazani në kallum, nuk e ndëtërën istihparin. Nga fide e në amaz falim duha e shë mundoni, lutëmi të zëpë, pagjerojnë, po hësë fëdim qysh më rënë në kontakët, që kam e do që me, me ndryshu vërën me lazutër e ataj gjendje. Inshallah du të mundohme të do në zgjidh, inshallah. Kuptoha? Allahu një mofte, so kuptoha. Nga njerën në disa probleme, që nuk kena mundësi ne ti, nështë ta zgjidhim një anëshmërisht. Kësë nuk guardëve që pi juve që ka du të me bo. Një mund të bëni ketë ato që ka ju të konë juve, Por në që se dhe vlau nuk e bënë qëfarit të konatit, nuk mund të zinët probleme. Për në doa të thamë që, na duhet fillemesh që, të mundohemi, të përpjekemi, që të krymë obligimin që kemi ndajtë të tjerve, ashtu sikur në ka përshit Allahu Gjëlewala. Të ashtu kënë kemi dy anë, ju dhe vlau juaj. Ju këne obligimin ndaj vlau, vlau ka obligimin ndaj juve. Ju jo duhet mundueni që ti kryo obligimet që keni ndëvllon, që Allahu xhallahu ala t'ulrën nga përgjesia. Dën qofse përpjekja juaj në kërdretim, duke u ulëruar nga përgjesia që keni para Allahut. Përpjekja juaj dështon, nuk ka rezultate, ju s'keni çfarë të bëni. Por dua të them që përpjekun juaj është ndëshmë. Fillimën, qofsa ai thot, çapohatim kryqja, çapohat. Po mirë da, hajde. Çapo them, e ka ndrufën. Po them kushtimesh. Po dhe fejn që ka marrë dhe feja e tjetër nuk thatë këpo ti rapotit me të tjerë, nuk thatë kështu. Nuk thatë kështu. Kemi edhe edhe, edhe, edhe, edhe, edhe në Kosovë, ka pjesëtar të fejtë katolike, kemi pasë dheri vonë edhe vëqinësi dhe fejtë ortodoxe edhe, kemi jetuar. Kemi jetuar dhe vazhdojmë tjetojmë. E kemi vëqinë, e kemi nështa, mund të kemi shuë këtë punë, shuë klasës, jetë a vazhdanë. 1000 vjetë as, as nga nam muslimanë por as nga etë krishterëve nuk ka pas, nuk ka pas për shembull citate fetare që nxitin në shkputje në, në raportet mes vete. Hajde çe e kën rifin. Po edhe teja që e ke marr nuk nuk thot Moskotë mutra. Edhe pse ta janë musliman. Edhe pse ta falën, edhe pse ta agjironë këtu me radh. Pa e nuk ka arsye për ta bën kët. Mundoni këtu logjikisht me arsye t'i asironi se ne nuk përzihemi në vendimin tonë. Ça ke marr ti vendim është e juaja. Po ne po kem çef me të pos vllao prapë, po kem çef prapë me të pos, po kem çef prapë ta ku me ty. Po mundoni kështu, mundoni. Ai ka mundsi, është vërtet ka mundsi që i ka buti kur siher. Dhe sirri e pengon çet vjen, ka mundsi. Po ju bëni dua tek Allahu جل وعلا, që Allahu tashran. Allahu جل وعلا të ja largon atë pengjes që po i pengon çet kthehet te ju për si. Bëni dua, vallai dua ka fuqi të madhe me lehnë Allahut më ndum. Momentin kur nuk kitet rrugdalet, nuk kitë zgjidhje, ti s'ka më bëu aty, ai sot te ti më mundoni që gjithashtu të dhe me budo lutni Allah xhallahu ala lutni Allah në që Allah xhallahu ala çfarë do pengesë që po çndron mes tij dhe juve Allahu më largoj Allah e din çfarë pengesë a është sihr a është urrëtitje a është shpithje që i ka thon diçka për ju çka do qoft pengesë që pengon vëllonë juaj që të vihet te ju të ju viziton takohet me juve lutni Allah që Allahu më largoj lutni sinqerisht natën ditën gjithmonë kur keni mundsi ju mundoni të mos i dhëmir me ta Mundoni për shembull nëse nëse me telefon nuk lajmërohet, më ia dërgoni një SMS. Më tregu se ne nuk të kemi harruar. Ne ende të kemi vëlla. Ne ende të duajmë. Ne ende të kemi të afërt. Kemi qef me na ardh. Vazhdojini kështu me të bë, kuptojm presion pozitiv. Gjithashtu mundoni që nëse sa erdhni mendoni një person, takohet me dikën. Mundoni që ju më të taku me të, më thonë se falëu Allah për familjen e vet. Këshilloja porosita. Çka do të çaj kodëshir? Ku do çaj kodëshimu taku? Ne vim atje, veç ta shohim, mos ta humbim. A mense me këtu katër pesë zero që i përmenda me rin Allah xhelalu, mund të lëviz situata në drejtim pozitiv. Mund të lëviz, po shpresojm, po shpresojm që mund të lëviz në drejtim pozitiv, elapsa këto probleme ndodhin, nuk ka kurrë diçka që garanton 100% zgjidhje në probleme, nuk ka. Por jeni me imor se bebete, më në fund, në përpik, në mundu, me rin Allah të mandu, më ndihmoj, besoj që inshallah, inshallah do të bëhet një një zgjidhje. Allahu el masmir. Kemi teleponë të një kodrujëm? Sëtë am alejkum. Alejkum, assalam, artë Allah. Jam një nërë e gjithë minëve. Po? Më bavi që 5 mëjë sënë kohës. Paka shumë për, për mund në kodë e qaqë, në dië keqë këtë më të dhikë, të të mërëzikët, në ma shumë e kam 20 mëjë dhe. E qësh me raguën e të shtonë, a në artë të prindë? Po të bavi së në kështë o sënë kohës, Ma shumë dina si dhin dhe pjetë një dhe qismit përrinë shumë dhe në botë dhe i kuptenë shumë gjonat. Ke ku ke dhnev, Por... E keqe dhe të një atë tri vjetë me të kuptu ke të gjonit dhe nëmë që ka është të taj i vlahët. E pëse nuk të folë vlahët? Qëfar arsuj e ka vlahët që nuk të folë? Por qëta e këpët këtë? Ta ka shumë të të të një këtë. Po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, kto çes sa pyetja janë duke na ardhur sonte veçandërisht për probleme familjare. Për probleme do të thotë që po alarmojnë për një për një rrezikim të raportuar mes njerëzve. Dhe sikurse e përmendën edhe motra si pyeti, më të vërtetë edhe unë e konsideroj se shërbimet në rraso janë banale. Nuk kanë diçka, pa lidhje, inate i nate, i nate, veç kur që ma të e për. Dhe nuk e thënë i nate, nuk e thënë fjallin, këmë thonë si foli kur edhe si foli, këmë thonë kur si shkaj, e punë e madhe që këtë thonë. Ma në punë në mirë, nuk du të njënë me pasë i nate punë të keqë, nuk du të njënë me pasë i nate punë të keqë, nuk du të njënë me pasë i nate në punë të dëmshme, më i nëtosë pëse ka thonë kur nuk shkaj. Qëllo, n Po kur nuk bëj mirë? Ka bën këtë mirë, vëllai. Edhe unë e kuptoj me durim. Zëmra e motës plaguosat, nuk, nuk e ka lehtë me e përjetu, shkputet me raporten nga ana vllaut. Vajzat kur e dim se vajzat, gjinia femërore është më emocionale, shkputet në raport me ranë e pritet. Përse asoj edhe fëmia, çka i thotë nona fëmia atë që doja spi flet. Çka, çka më u thon? Po motën e ndruar, ai është problemi kët rast. Ai duhet me zjid problemin. Umë në që pardajë pritën të tu në pasi tha i ke gjall. Fol më për ndetun. Thuaj uni një gjendje me ja te galukës e tot. Adan serim ya ja sharayullah. Adan 40 in faale li bi faale halall. Çka dën? Veç te krimi këse tot. Të, të, të përfundojmë kët punë. Ka njerëz vë që vërohen subhanallahu mes vetën në fund u do të mul para burrave dhe ja zgjatën duan në drejt hallall të kop gjakole kët puna. Çave bodar më shku kët familja mufaruam muvra. Hemi espekua të i dhe për të të më tonë që, për hatë të të mive, qëka kanë fajfë mija tashë, të mija me hinë konflikt, këta me djemë të halës e këta me djemë të dajës, më ratë, me më shku me, me utërshëgu u rejtje e konflikti, pas taj, pa nevoj, të njezës kanë lidi me këtë probleme e këtë konflikt. Unë po të mundohu, mundohu me, me përdorë, prejnë të tu, me përdojnë nështë ta një motër, të të të një seki, në sekini, vlau, të të të një seki, a me ndrimecij, me dikosh, me bëhajrë, dikosh dojtë me, me, me, me ndrimecu, për me zbuë situatën. Dhe ti bëhu e gatshme, që qëka do që kërkom vlau, për tërpajtuar, bëhu e gatshme pra nu. Pra në qështë bëjtë fja për një që, o shte kaluar, të aja mos këthehet, ka mor funda ja Por, jo ti ti po shahamosum ke lip halal ane çpo ta boma halal po shahamu çera banala kërkoj fale s'rrohu me ta dhe mendoj që me lein Allah t'mandum ekjevo për, për pikën e duhur për ta të kaluar problemin lut Allah xheloula bo dua thuaj zot zbutja zemra vllota na pajtem vllon ta na lërgop lim na lërgop engjësa dua ta lut Allah xheloula shesë që zoti gjal gjal gjal gjal dimon inshallah s'po s'ai andaj mundohë ti me i dirgu sinore pozitive, mundohë me i përdoj printe tu, burin të në shtë akomunësi, ndë i vlatë tjetër që kia, motër, në ndrimecuës të mirë, që e lua në rullin si duhet për pajtim. Dhe lutë Allah në gjallë lewala, bezo që me këtu të ria që i përmanda, shpesoj që e të leviz situatën në ndrëtim të duhur Allah dhe në mësë mirë. Kemi telefonatë të inkuadrojmë. Ano. Orna. Eë, eë, selam alejkum. Aleikum salam, Abdullah. Ah, eë, djali ka kapur në aksident. Po. Em konton miu, si rrugë, mazia, ka përfshirë një algë që ka pasur dëm, e ka marrë me kopje punë ai. Bon. Atë që vultë Sara se do të thotë Çështja e sihrit, sihira e gjenerat bomeve, ekziston e është hakë vërtet, a mund mendoj? Ata nuk duhet të më bëj çështja që gjithçka çka ndodh një komunsi kjo më kon, kjo është. Jo. Mund të shkaktojnë ndeshje, mund të shkaktojnë smundje e nga shkaqe të tjera. Por a mund të bëhet ndeshja sipas ymësyshit? Ka mundsi. A mund të ndodhë ndeshje sipas ymësit? Ka mundsi. Po as kjo mundësia e vet, po nuk ka mundsi e vet. Ata e që shkun hajmalia, nuk doar me shku taj, asme shku hajmalia, asme vetë për se ka ndodhët kjo. Do me shkun të një hojgji shkolluar, që në qofë se ka kësi problemet të kjo, të ndihman me i të ikalu me Koran, si me lezim të Koranit, jo me shkrimet hajmalieve, nga se këto nuk, nuk bojnë hajt, nuk bojnë dobi këto qëra. Këto mundë dhe me në ashtu të keqen dhe ma teper. Ata të largomi nga këto besut një, nga këto qëra që nuk duhet besuar n hajmalijet e shkrimet e kështë në më ratë. Por atë nuk duhet që gjithashtot të këndrujmë se shkaku i vetëm që nga ka godit i qka mund tjetë të valamësyshë, vëllatë bomë e vëllasiheri e kështë në më ratë. Kë mund tjetë, por sikur se cika, shkak për i shkacheve. Shkak për i shkacheve të shumë të që mund të kenë siel uh, këtë aksident, Allah hujruet nga pasojtë ti. Uh, kemi telefonatë të inkuadrujmë. Urna. Urna, pëtëndëgjëm, urna. Ti, uh, salamu alaikum. Aleikum, salam, artullam. Kishani pyke, hëgjo, një një një datë matë të nërë. Që është e datës bura dhe grazë bashkë, që të pohën. Po, po. Po, po pëtëndëgjëm, po pëtëndëgjëm, po. Edhe pyke dhjët është që është e ditit. Po, me pashtë shohë të një. Po, po. A fan e zban. Po, e qartë, Allah, kuptum. E kuptum, Allah shumë lehet. Se përket dasmëve kemi volë gjithë sëherë, islamën nuk në ndëllen nga gzimi. Madi islamën e ka obligu njëri unë që martuot me botë dasmë. Obligim e ka. Ka thonë pejgamberi sallallahu sallam. Një njëriut që është martuvar. I ka thonë, a ke bërë dasmë, ka një, ka në e ulim, më valë ubi shahë. Bënni gzim çoft me ni dele të prim. Diçka bën thirtë, më bën diçka. Pashaj gzim. Nuk os piklimaja. Nuk sot i thoni ka pe grun, çon shpellë kur i kordhës pomojmë natash. Jo, njëri, kur ka gzim. Kur ka gzim, në rast të gzimit ka leje për jashtime. Lejohet këndimi, lejohet vallëzimi, apo ka gjëra që është soli i, i i ka rregulluar. Por më mos më kufë. Parricia pura ve grova. Nat me një u çu zhveshën. Vullaj graçsh po veshën zonë të përdorshme. Veç gram me kon është problem me kon aty. Veç gram me kon problem është aty me kon. E lënë me kurpëzën me burra të huaj. Çfar veshje? A ti çka bën aty? Ku shkon? Tha bëli ulun sin, çuan me ky, me vallzu. Në ato tisha me hiç problem në ato tisha. Ju me vallzu në udhën e lla me me me errit edhe më tepër shfaqjen e pjesëve të turshna të para burrave të huaj. Nuk e ban këtë gruja që kom men kryo, no. Për ndaj të kemi kujtës, truemi, vëllaj, truemi se se, se atë ditë gëzimit, Allah u të ashtë nërën të ditë hirnimit. Për atë këtë sirështë. Ti pokëzosh, për vëllaj, ti ashe shirrin dunjaj në hirat. Për ndaj dhe, në u kanë rritë skurërzimet, zbonë rhatë, për se zbonë rhatë, për mësë e ka njësë rhatë së i punë. Për ndaj po më, po më uxu, po më festu, por me men, me arsyje, me feje, që në kam su Allah, Gjalli Levala dhe pe i kameri, sallallahu a sallam. Dhe du datë me ku ka përzirë, nuk ban me shku. Nuk ban me shku nga sa eja është qështë e që besimtari përljët me mëkat, edhe besimtarja. Po përherë mi ubo, po mi ubljëdërat, por në ato ahengje, në ato bankete, ku ka asë shkurje, asë veshje, asë pjesmarje. Allah, kjo është qësht Kjo është që të klimatikë. Edhe në deti me shku. Deti është begati Allahut. Ko që ka kryuat deti? Allahut gjëlleu ala. Në shuzimi i deti është halal. Me shku mulanë, deti është halal. Por jo në njënë që shkuat tash. Grunë për burë e grash, një minjë nga të të tëjë. Zhveshna, e mështuja e veshna, e zhveshna. Komplet. E shtrilë për a burë të uj. Ajë të tri shtrilë për a gru asë uj. Do u la me me me me me një me një hapësirë të ngushtë. Jo, na këto, këto në kafe që mund më liu çfarë. Nuk ka mundsi. E feja e Islamit që kujdeset s'kaçmërisht për moralin, për nderin, për ruajtjen e vieve ndarse me dhyjuniva. Ti të kim kujdes. Doj, zjenë kim mund si më shku. Ndikon deti, ku nuk ka kësi pame, në kohra, ku nuk ka kësi zveshje, në këprish pun, par me shku në sezon dhe në vende, ku bënd kësi rëzëllëqe, kësi përzirjesh, kësi zveshjesh, kësi lakuritsish, pa dëshim se kjo është endaluar. Në me që adhesh me shku me gru, në u dhu billa, Allah nuk e di ku ka shku gjëlezia njerëzë, nuk e di ku ka shku me në të njerëzë, me marë njëri gru në vetë, me, me, me. Allah në Allahu në arrujt nga fitne, nga të tërbulin që ne e ka sirë shëjtoni malkum, Allahu në arrujt, Allahu në arrujt nga dënimi, vëllahi që mund nga përvinë të gjithëve, nga marzinat e shumë njërë që e ndu ki bërë. Allahu në arrujt. Kemi telefonatë në në kodrojmë? Selamu alaikum. Alaikum. Këmë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të jam 12 vjeqarë. Po? Oblegimi kam për familjarët e babore, këse e dyt, për e kja e dytë, për dhe sëri, nëse më bëm të parë drejtë, dhe më bëm për e kje më të vështida, dhe që falën shfarë të bërë? Po, e qartë, e qartë. E qartë. Oblegimin dhe i familjarëve, të babas i ki me respektu, me i ndegju, me i nderru, mos me e wakti fjallën, mos me i ngritë zonë, mos me i kundërshtu, me i dashtë se janë të afrinë babas të tënë. Ata i në familja jote, i në gjakë vëtë, për daj du është i kujdesur, më daj të vjetër e të tyre. Dhe gjithashtu ti eshtë në lidit të mira me mështëtartë të tu, ti kje shok djollën e agjes, djollën e edhe edhe ganë e nërdojës, gjonë një tezës, gjonë një hallës, gjithashtur të edhe gjitha të fmi tjerë, vajzat, të keshë apur të mira me ta, të silësh mirë, korrekt, e kështë të në ratë. Nështë se për këtë profesori që po të bënë zullum, po të pyjtë në mashtivit se falësh, më nështë se nështë ka kështi profesori, po nështë edhe ti më shme kuptu këtë se pot sefarsh, e përsen, këtë si rastë, po e të pyjtë pak mashtivit se falësh, nësht Tim ça? Tim ça. Ti mos e leq çaj, se kanë nda u dona kënaçaf me mësu domësimë, e kishon pasë çaton më një vit. Dhe asdoj sti vit. Dhe kush ti vit tush, po më dogë më çlimë ma pyti kët, pa nuk msu, msu, i nuk e din çka kemsu ti, çka ke mësu ti, çka s'ke mësu ti. Ai të pyet kreshka ti kemsu me arsimtarin. Prandaj mos më ndo kështu sa e po të bëzom. Mos ti më smenaj ashtu. Dhe psai çashtu të bën ti më smenaj ashtu. Ti ndiron nga kjo ngarkis. Në rëngë nga këj komplekt, nga se që ka mund të bëm problem të i pasaj. Se të bëm frikë. Sa të më që më falë, të tashkë i komometri që ka që ka zdi e dhe ato që ka din të hupë. Jo, të në rëngë. Ti kërë e të tyren tonë, ti mësa, angazhau, bëhu aktiv gjëmsimet. Prytë e që ka arsimtarit që gjëgjështën. Unë e du më përgjyqë. Bëni të tyren me zelë, bëhu i sjelë shëmë klasë. Mësa mirë, qatë Me lejnë allatë manumë, s'ka ku me shku, s'ka qare, edhe me t'urrejt, pa tjetër, dhëtë me t'allu në haku, të nëtanë, me arqë që e mëritatë. Ti jepe mundin të në t'jë angazhau, lërgohë për këti presjoni, me lejnë allatë manumë, dhëtë bëhet, dhëtë bëhet mirë në shalom. Kemi të rrëmëtë nënë kvadrojmë? Halo. Urna. Salamu a ekej, mojsh. Aleikumussalamu a rrëtullamu e kom ne vjen apo kom një, një fasë grindjen në shtëpi edhe gruaja edhe fëmijët edhe nuk punojnë gjensikop dy ditem a osht mbytyn sushi apo osht mbytyt diçka tjetër ndonjësi apo po çosa është e mushme me mas tregu pas më çart në sho ai kum, kum lezuq me rucio me natën e fali edhe Në madrën e natë, të dhe sen, të i lutëm e badjava, nuk bën përgojtë. A ka nevoj për të dihojtë, a për mësyqit, a për qëka për të ashtë. Po, po, e kuptova, e kuptova, zotë, të një muftë, po, e kuptova. Edhe kjo problem, mësë pajtimin, shtëpej, grindjet, edhe këto, kanë shkaqet shumë ta. Më nuk, vesh shkak, për sham, për nuk mund të veç në shkaq, përsham, më përthu se dutë djemë nuk punojnë. Kjo mund tjetë shkaqin grindjeve mësë angazhim me diqka, i kap njërë, ata diqka du të me bo. Ata nëse rrinë dhatë satë me zveti, ata 7 ure me shku mirë, 3 ure du të me përlo. Andaj duhet me shiku, me i vitu shka që posilët dhe të grindja. Punësimi, masëpar, me të tëtu më punësu, me përnu diqka, me levizë. Gjithashtu të edhe, do të të që, ti për shembul, që përki qërë me ku puna më mirë, ti bilispa ku mundoh me gruan të ndë, qi ju tiri mirë para çmimeve tu. Mos tin ju edhe ju ndoshta ndinë problem i grindjeve mos pa çmimeve në familjen juaj. Mundoni për shembull që me ulë në bisedu. Me me familjen tonë, me ul grua, fëmijë, me ul më vonë çka që, është ky situat. Hajde na bashkërisht t'i japim një një, një një një një një atmosfer, një një një një, një klimë më të mirë shtëpisë ton. Çka problemi i jot më këto çka është? Hajde si familje. Unë mendoj se problemi është shumë apo burimi i shumë problemeve në familjet tona, çoft bashkëtortore, çoft me prindë me fëmijën në familje, çoft çado çoft është mos dialogu mes vetë. Nuk ka dialog. Nuk ka dialog. Duhet të dialoguosh. Dialogu është pjesë e përbërësit të njëu. Duhet me me çdo çoft, duhet mund me dialogu. Me çdo çoft. Me çdo çoft që ke pas probleme, duhet mund të më bisedo. Hajde të xhirim ko probleme. Hajde të xhirim thjesht rruga që na nxjerr nga kjo situatë. Mund të dialoguim, të bisedojmë. Qort, dita, e drejta, a ka mundsi me poshtë, më thësh, ka mundsi me poshtë? E po falku që po thu, po falna, po boj po do, dhe kur gjo, jam thë ky këto vallallaut. Mos gabova mendu se namazit nuk po sill do bin shtëpinë tande. Wallahi ngase nuk e ditë se sa është Allahu duke taru shtëpinë dhe në çfarë situata do të ishte grindja më e mëdha, po të mos ishte namazit. Edhe këtu lutet që tipja ban Allahu të xojel. Që Allahu më të përmirësoj gjendën e familjes. Wallahi besa. Besa bin shën Allah. Nëse ke lut Allah me sinqeritet, Allah nuk komentjon kurr. Nuk ti umballojë Allah. Do të vonohet pa zgjida si provë. Sa Allah do të të ndjuhë, hala ka lut. Hala ka i përulësh. Por kur mos mendosh se lutja që ka bëu Allah xhelaluha do të shkonë. Kur mos mendo se duaja për kushtimi, namazit që ti e bën për Allah, shkonuaj nuk po sill dobi. Wallahi, sill dobi pa para pa me. Cilë do bitë pa kalkulume, cilë do bitë pa logaritë, nuk mundë është i me logaritë sa të cilë nga të do bitë. Por, normalisht, du të sabërë. Du të sabërë. Jo është ti më falë, e këshurë e gruja më falë, edhe me bodohë, edhe thminë me bodohë. Më ndoni me dalë dikon nga njëre, bashkarishtë. Mos tjetë takimi, vend takimi, ju e vetëm shtëpia. Dili ka e dikonë. Jo më shkoj diku për do një restorant, strajt diku. Po ish me dal, më shkoj me dal për shkakun dikun me me me me ngren kania kulture bashkërisht me familje. Me dal dikun që bashkërisht me ping kani lëng bashkërisht. Le Lë thua që jenerat ofat po dalim, shkuam, erdham. Andaj më نو ti sikur familjar me organizu jetën familje pak më mirë. Dukë? Do ku munduar se të largojm këto grindje. Edhe në fund, në çës se kanë u ndonjë gojë morën stepi me xhnu kuran rukia ose ose dikush nga familja më vazhdu me rrokje. Shikoni, vështoi kjo mund të jetë. Por mos thjet kjo e para dhe e fundit. Po leti ato që i përmanden më tani, leti ato që ti përmbash aty dhe Melina do të më ndihmom, Melina do Allah do të më ndihmom, besohi situata po mirësohet. Dhe në fund dua të them që normal gjenera duhet po, duot. Po gjenera po thajmë os bë normal me pas grindje. Me pas në kuptim mos pajtim, shtyrje, gjenera kuptet dhe sen gjenera pak më normal. Por jo se kjo bota dit për ditë, ato rrotë situata por kjo është e rrezikshme. Dhe kjo është alarmente. Por nganjë Allahu na fal. Tën ky gjuna, tën ky tën ky zili, tën ky lërmi, por dohet më shpërthy dikon. Duhet më shpërthy dikon. Por ti mundau me ato që ti përmana, besoj te Allahu më ndonse do të përmirësohet situata e juaj. Enkuadrimi te telefoni në radhës. Selam alejkum e xin deru. Aleikumus salam wa rahmatullah. Po më gjatë mamon just të asnjë kolegë i vënë por shahamën me një natës domosme të zonës për sabotim e vëderi kondicionin si dritë apo më thotë pengisë të ashtu e thina shikoj fotografi të mia në ZF. Po. Edhe pyetja e dytë është e vënë prit. Po. Por shahamën për zë sokë me orë dukat. A do të na uletëm një herë në çoftë tona çdo vit do të na u në zë sokë për orë apo dukat? Dukat që koagrua apostolia po thamojë, no na jam se apo do qopen. Allu no, është e atë, a beson atë kur e kam, më... e kam urruar më. Është çort, është çort. Apo bukel. Po po tru te është çort. Në një scenëriu falet, e, për shembull, stëpedë, domorthë errët dhe komi për pak dritë, duhet kët pak dritë, nuk është më mufalin këtë interi. Atëra leo që të bëjë televizori i ndezur, por me pas kujdes, mos më ndez la kuricia, të mos më ndez la muzika, të mos më ndez pa mjet pa ikme ti për falë ashtu. Po sa mund të zë pistëvin? Moje pistëvin dizëm. Edhe më marr minuta 2, 3 kurdo që e ndezesh ka program. Spaku Kuranko. Sepëngon zëri Kurani, e ndal zërin, ama nuk shfaqen kurr. Alhamdulillah, nga ky ekran, nga ky tel, nga, nga ky kanal dua ta, në ekranin juaj, juaj, juaj, të juaja kurr nuk ështëfaq diçka që rrezikon moralin e juaj, besimin e juaj, ndërrin e juaj kështu më radh. Ne bëhet atë dizu, po bëjnë në praga, në kanal, në program dikon ku Nuk sfojit çka çka, bie në derë vetë për detë me ato që e duhet të bërtë do ku fal. Do sa mbetja e ditës nuk prish, nuk prish punë. Ari që përdoret për stoli, dietator ka mos pajtim për zekatin e arit që është për stoli. Dhe dy dieta, dy pal dietorë e mbështetin në argumente të caktuara mendimin e tyre. Disa thonë se duhet me don zekat dhe kur themi se duhet me don zekat, atë zekat shkovesh near, duhet me konj dogjë zekati. Si të vjen viti do të muzekat. Dhe ka nga dietar që mendojnë se duhet gruaja mendon zekat çdo vit për arën që ka. Edhe pse është për stoli. Do të një grup i dietarë mendojnë se gruaja nuk e ka obligim të jap zekat për arën që ka, përse nga se kjo e dëmton gruan. Ajo nuk e ka për tregti. Ajo nuk e ka përfituar pesaj, për saj. Prandaj për mënyrë për shkakun një grup që ka një sasi të caktuar ari për 10 vjet, mendon se çaq nga 2.5 bie vlera saj shumë dhe mund të dëmtohet. Mendojmë mendoj se mendimi i dytë është më i saktë. Mendoj Allahu el-Masmiri se mendimi i dytë është më i saktë se gruaja nuk e ka obligim të jap zakat për orën që ka përsëri. A e di se orë është? Për shembull, ka ai orë është përsëri, po për gruaja se përdorën përsëri, pa ruajen për ditë shtira. Për shembull, jon ti mbled parat për shtëpi. Ose bllika, kanë i kanë i kanë i kanë blerë 50 euro, i kanë mbledh kod diçka diçka tjetër, edhe orën e kanë vendosur aty për të fituar diçka me ti por të shtuvë vlera e e e buxhetit të grumbulluar atë po atë duhet më zëkoj për të. Por jo se ka për kurgjë, asë kond men, do thotë nuk e nuk e ruan po deponim as përfitu, prart mori çmimin e pastaj më e shit. Se ka për këtë, e ka për solid. Ja kam lekur u konu se çu i ruan tash apo. Edhe sa arkonoj me ustris, suniz me të, për kët lloj ari nuk kanë ojt nuk kanë ojt të hipot, nuk kanë ojt të ipozoqat, Allahu e den më smire. E un kuadroi, telefonat e rradhas. Aleikum salaam rahutullah. Ë, dorsta më është vështojë ndërrum në folmin e shpejtë të zgjoshur me familjen. Baba, nona, motra. E kështu dorsta vetë ta buni fytje, apoin grot pjesë në xhamot. Për shembull, po vjen kanë një herë më fal vetëm me nonën, edhe me motrën për shkak. Ja va mash ulimin e, ha mëmën shulimin e xhamot të të mos pasiçi se kanë obliginë me shku në gjamië, se kemë qarë që to amë, po, po i djejtë në gjematë. Aja shtojnë po, vlerë në namazit, që është në podjejtë. Po, e qartë, e, e qartë. qartë. So. Namazit me gjematë, do të tëtë namazit me gjematë, log e logaritet në gjamië. Dhe vlerëa e namazit me gjematë, 27 feshë, që është me madhe, se namazit i individit është në gjamië, ju në shtëpe. Por, e logaritet në qëfse falësh, edhe n dhe këtu mbi vlerësuhet në amazi në qësë e falësh vetë, po. Për shambëllë, ki mu falë menonën tëne, ose me mutën tënde. A më mirë mu falë vetë, a menonën? Më mirë mu falë menonën. Nga se prezence e saj e bën një falësh gjemati. E bën një falësh gjemati dhe i ashtëton vlerë në amazit tënë. Por ju jo, shtim vlerë, si kur ka në hadit 27% që është 27% ju për ju përqën, po fesh, 27 fesh më tepër shpërblet një riu ma tepër, në qofë se falet në gjami me gjemat. Edhe në gjami kërshkan, qofë se veç hodgje vetë është, edhe në katë dyta tja, se ve një kërshë për gra, veç gra ka, asë një burë poshë në kërë, veç gra ka, a e mërë po, se vapin e një sështat fesh shpëllimit. Përshka kërgjamis, se e është ve një gjematit, e përshës jenë kërë kërshë, a e mërë se vapin e gjematit po, Po, ata janë xhamat, edhe gratë bëjnë xhamat, por në kuptimin e xhamat të xhamisë, po në kuptim të një kolektiviteti dhe bashësie, që padyshim namozën e bën më të vlefshëm se mëufal, se mëufal vet. Ëh, po kjo okay, është nuk pa tjetër, e pyetën duke patëtan, e inkadrojmë edhe pyetjen e fundit për sonte, për shkak se na kanë bëjë edhe disa so pyetje me SMS, ande kërkojmë garëxhia që mos të inkadrojmë telefon tjetër. Urna, urna. Selam alejkum. Aleikum selam wa al rahmetullah. Deshpa me da vonë një piqe për haresën, shumë për po haraj në matë, nuk e di se sare qati këmë folën, për për po mëra për desh, për krejt, për po e kam një qartë dyshinje, e kam se a këmë mora, këmë mora, po, dhe që shumë një hipin shumë vezvesën kryje, e dhe për po haraj se sare qati këmë folën. E qartë, e kuptoha, e qartë. Uh, Dallën haresën nga vezvesën, njerën me harru, këtë në harrujmë. Por edhe e ka një kufi, gjithëmon me harru, atër kjo vezveset pravëtër. Të mundohëm u koncentru. Mundohëm u koncentru. Namazëm i pasë me të namazë. Kjoj rëqati i parë, kjoj rëqati i dytë. Nështë a vezveset, mos i kushtë të fëmendje. Nëndërtoj e mbindje. Për shemë, ledu ku falë, dhe gjëtan kohës e ki bindë së rëqati i tretë. Për njerë e harranë në ndërtojnë në bindin, që ishte përëse marë haresa, përëse marë rëvezvesja, në ndërtojnë në bindje dhe me lejnë e allatë më numë, nërgohet kjo. Edhe që është abdesi, të një që ke mërë abdes, kur mërë abdes, kujtëja vjetës, unë e mërë abdes, edhe vazhdo matutje, vazhdo matutje. Mos leja me lutë shvetoni me ty nga se valë lajnë këtë dretim që të nuk je kujtëshme, mundet me cilë të pasoja shumë të rëz Lufta e vezësit mos u merr me ta, ndërton bindje dhe as përpara Melena do të më ndonum, nuk do të kesh më probleme. Ëh, jam se koha është afruar shumë për të përfunduar, por janë disa pyetje që dua që të i përfundoj. Që çë një vet jam martu, skam fëmi vjerra, po më mallkon çdoherë. Çka të bëj se po më mbaron durimi. Hudha billah, wallahi kjo, kjo është tmerr. Ti nuk, tu se ti je fajtore pse ski fëmi. Qespropri Allahu ta zëjë. Ti bën sabër, pra bën sabër. Kërkon gaburrit që ai të mirët mënon në ti. Thuaj burrit ton çajti flet nonës. Danë qose kimë kuptim gabur dhe burri nuk të ka çupton. Burri nuk të mallkon, elhamdullilah. Elhamdullilah, por ti bën sabër. Wallahi nuk zgjidhet problem kurrë kur kur me fjalos. Nuk zgjidhet problem kurrë gjë më treguar rregonte. Mëu kundriç ka kimë zgjidhet, vetë acëron problemet më tepër. Vetë cakton problemet më tepër në familje. Bën sabër. Vetë tani vi Ram. Allahu vejellejle komunaxhiku. Ai ka më kasrru me këto. Bollekom golën tëm, me mashtuat ti me ugoj me kët mallkim, Allahu xhelal xiralu po na shpa po na ndëgjën ajëtin çka kemë bë. Çi ka shkuj më tepër? Ku është më tepër? Ama ju jo fjalë kshia, ju jo arrogonte, ju jo fyrie, ju jo parlam, jo kështu. Sëllomir, ti bën sabër gjithçka tregon moralin silin, e sjellin e vet. Uh, Un jam dal më atut vetëm me, me bu në banesën kumahirit kanë tu viria mi, duke pasur kamje tria Himalaya. Un s'po di çka më bë. Meton bën namaz. Familja Ajmalia mirësh me qenë të një hoç që bën rukje. Ato mundin nga gajeni, por ka onjëllashe bën rukje, lexojnë Kur'an. Me ajo queta Ajmalia ai aj shikojnë çka kanë tu. Dhe pastaj ai tregon çka me bëu. A mi dieg, a mi, mi me ujë me bëu. Pastaj ai tregon çfarë të bëni me tropën. Jumoj i ditë ars te liumën. Nëse kanë nevojë në një vend ku nuk ka xhami të mjaftueshëm, dhe xhamat ka shum, kanë shumë, kanë një tfortë dy herë jumojë. Mendoj që nuk prish punë inshallah. Jan fillestar ndëpunim mendrime, por nuk më lejon të folum çfarë të bëj. Kemi vol për këtë sarë, por mendojse, mendojse duhet më përpjek. Dhe ai që përpjeket me lenin Allah të më ndihmojë gjithë zgjidhja. Ë, si ta përmirësoj më kundërimin namaz? Ne jale jerata, dhe ka libër që është botuar libër ti vogël, si si të përmirësoj namaz apo kuptoj shkallën me koncentrim. Lexojë libra. Asequr pyetje që ka përgjithmonë në gjatë an katërtim, pandaj un po mjaftohem me kët nëse më libër ose në kolegjërata. Të jeroj që kan ful për procedimin e namazit për konsumimin e namazit. Merina e manduar atu do të jenë shumë të dobish për ty në kët në katërtim dhe është e shiku ndruar, kjo është edhe pyetja e fundit për sonte, nëse Allah e në manduar se Zoti xhellahuallah të na ruan nga dënimi në varr. Të na jap jetë të begatshme kët but në, në varr dhe në xhennet. Zoti ju ruan deri në takimin e ardhshëm. Asalamu As alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. <tune>